Засновують десятки газет для конкуренції ідей Пропагують цінності вільного світу Крутять свої блокбастери і трилери З еротичними сценами Від яких солдати іржуть, А мусульмани закипають гнівом Наївні цивілізатори Засвоїли б хоч ту маленьку російську максимум Восток діла тонка і підруха А то йдуть зі своїми поняттями у чужий універсум І дивуються, чому звідти каміння летить Погано читаємо Ностердамуса у нього сказано, що Велика Східна війна триватиме сім років, а потім ще двадцять. Та ще й після того невідомо скільки. Друг озвався з Каліфорнії. Просить провідувати матір. Розпитує, як вона. Сама ж вона йому правди не скаже. Що й хворіє, що журиться. І я не скажу. Недавно підвозив її на цвинтар до чоловіка. Ледве провів між бордюрами. Квіти полила, сосновий віночок поклала. Нікуди вона не поїде. На кам'яному надгробку вже викарбовано і її ім'я поруч з чоловіковим, тільки дата смерті ще не проставлена. А недавно друг дзвонить, стривожений. З вчорашнього вечора не може додзвонитися до матері. Телефон не відповідає. І я, відчувши необхідність негайної дії, помчав до неї. Виявляється, не так поклала слухавку. І сидить, переживає, що він вже мав позвонити. А чомусь не дзвонить. Вона втрачає зір, майже нічого не бачить. Просить йому не казати. Та я то не скажу. Але що ж буде завтра, однак? Поправив слухавку, відразу ж задзвонив телефон. І я, відганяючи думку, що колись він таки не дозвониться, сказав йому якомога веселішим голосом. От бачиш, а ти хвилювався. Помер ще один з улюблених акторів моєї дружини. Пронсон. Пасажир дощу. Один з чудової сімки. І чого він їй так подобається? Помер від старості і пневмонії. Не красунчик, не супермен. А жорсткий, невродливий, з різкими рисами чоловік схожий на діанця. А насправді родом, чи не з Литви, який перша, ніж зійшла його зірка на Голівудській алеї слави, встиг побувати і шахтарем, і льотчиком, літав на бомбардувальнику в часі Другої світової війни. «Це ж не якийсь стереотипний секс-символ», – сказала дружина. «Це чоловік. Це мужчина, яким він повинен бути. Тоді й почуваєшся жінкою». «А пропос, мужчина. Сучасний мужчина. Слід уточнити». Днями під час зйомок французького фільму у Вільнюсі актриса Марі Трантіньян отримала по голові від коханого і в комі з черепно-мозговою травмою була перевезена до Парижа, де й померла. No comments, як кажуть американці. Серіали серпня тривають. Землетрус у Греції, торнадо в Америці, тайфун в Японії. На заході Непалу селевий потік з гір накрив село. В Ємені якийсь тип увірвався в мечеть і перестріляв людей на молитві. І зовсім уже наприкінці літа вибухнула бомба у місті Неджеф біля священної для шиїтів мечеті Імама мама Алі, зятя пророка Махамеда. Убито понад 100 чоловік, поранено 200. Буквально на порозі мечеті загинув шиїтський лідер. Дуже шанований та майятола, що своєю чергою здетонувало нові акції помсти. Так що тепер не тільки коаліція на Ірак, а й суніти на шиїтів, шиїти на сунітів. Всі на всіх загалом. Сказано, Вавилон. Мабуть, існують якісь рефрени, подій, суголосність у часі і просторі. Знову затонув підводний атомний човен. І знову у Баранцевому морі. Як три роки тому, теж, здається, у серпні. Але тоді атомний крейсер – Курськ. Гордість російського флоту. А цього разу старий, списаний, якого вже доправляли на утилізацію. Море було неспокійне, вітром відірвало понтони. Однак чомусь екіпажу було наказано не покидати аварійне судно. Дев'ять і десятьох загинули. Один був родом із Севастополя. Почастіше чутки про небесні тіла, що можуть врізатися у землю. То там, то там бачили НЛО. Мешканці шотландського міста Файмбі наприкінці серпня нарахували їх аж 16. У парламент Японії вдарила блискавка. Біля коморських островів виловили аномальну рибину. Як нова політична нація заявили про себе пігмеї. Вони рішуче проти того, щоб їх їли сусідні племена. І знову чомусь було багато пожеж. Уже й спеки немає, а пожежі все ще не вшухають. Якийсь полтергейст. У Петербурзі горів Маріїнський театр. Згоріли всі декорації. Палали дунайські плавні. Пішли з димом тисячі снопів очерету. У Японії горів завод автомобільних шин. На Волзі танкер Вікторія. У ріці розпливається кілометрова нафтова пляма. У Криму згорів корпус пансіонату «Алмаз». Тепер на тому попелищі пожежники просіюють попіл, підрушують обвуглені кісточки, шукають дворічну дівчинку. Поки що не знайшли. і надія, що, може, якимсь чудом дитя врятувалося. На Бермуде налетів тропічний ураган Фабіан. На східному узбережжі Америки ганяє Ізабель, А в Парижі на кладовищі Таїс відбувся масовий похорон жертв цьогорічної спеки, безпритульних, невпізнаних, спалених у крематорії. Так скінчилося літо 2003 року. В нашу поштову скриньку вкинула свою рекламу фірма «Штани». З курортів з'їжджаються депутати. Видно, добре завідпочили, бо один з них сказав по радіо, «Я ще маю сили перескочити через паркан». Осінь почалася зі страшної зливи. Діти бігли до школи, як гномики, в капюшонах, з букетиками розпатлошених айстер. На подолі ревло й клокотіло. Люди мчали, мов букораші, доганяючи заламані вітром парасольки. Машини форкали, як бегемоти, всунули по фари у воді. Це був циклон з боку Одеси, надалі прогнозують з Балкан. Наш президент, як завжди, подався до Москви, засвідчити свою віданість ідеї єдиного економічного простору. А заодно й презентував свою книгу, написану мовою сусідньої держави, гостро-полемічна назва якої «Україна, не Росія» вразила всіх масштабністю історичного мислення. І вже через тиждень, спочатку осені, стався перший інцидент з нашими миротворцями в Іраку. Солдат на блокпосту відкрив вогонь по мікроавтобусу, що не зупинився на його вимогу. Стріляв, пишуть, з метою самооборони, але на влучення. Далі події розвивалися стрімко. Глобалізація так глобалізація. Тероризм тепер теж глобальний. Шість вибухів у Катманду, два теракти в Ізраїлі. У Багдаді вже мало не щодня – в Росії на перегоні Кисловодськ-Мінеральні води підірвано електричку. У Тегерані обстріляно будинок посольства Великої Британії. Чорна діра терору втягує всі країни. Людство ходить на що щохвилини обминаючи свою смерть. Ну хай уже я з'їхав з глузду, хай та жінка з її горіхами, хай той син Горбачова з ретранслятором у животі. Але уряди, президенти, наділені владою лідери, куди ж вони ведуть людей і народи? Пропадемо, загинемо, прикуті до своїх держав, коаліцій, блоків, ідеології і упереджень, як ті божевільні, до койок. І ні Христос, ні Аллах, ні Будда не просіють наших кісток крізь селенське зоряне решето. І космос не буде ідентифікувати нерозумне людство, що десь там, на маленькій планеті, знищило саме себе. 8 вересня. Міжнародний день солідарності журналістів. Журналісти поминають своїх колег. Торік їх загинуло 19. Позаторік 37. Іракська війна забрала уже 20-х. Колись пам'ятаю, був репортаж з якоїсь із громадянських воїн чи військових переворотів. Журналіст на задимленій стріляниної вулиці, а в спину йому якийсь розкарячений крап випускає чергу з автомата. Юнак падає.